Book two. Sjuhundre. Sexton. Sexton. r ö d och åkåt. Årstider och väder. Årstider och väder. Niku rödug. Det här är årstiderna. Det här är årstiderna. Rådug b y maj plikt. Rådug rån. Våren, sommaren. Våren, sommaren. Rådug byr maj rång. Låt rådug nåv. Hösten och vintern. Hösten och vintern. Rådug rån, åkåd rån. Sommaren är varm. Sommaren är varm. Prå attit sängsäng i ruddurån. På sommaren skiner solen. På sommaren skiner solen. I ruddurån, vi älskar att gå på en p r o m n På sommaren går vi gärna ut och promenerar. På sommaren. Går vi gärna ut och promenerar. Rådnu nåv, akad nåv. Vintern är kall. Vintern är kall. I rådnu n å h i m a ตก e l l e fönd ตก På vintern snöar eller regnade. På vintern snöar eller regnade. I ruddu nål, vi gärna hemma. På vintern stannar vi gärna hemma. Now, det är kallt. Det är kallt. f ö n k a m l a n Det regnar. Det regnar. Milom r e Det är blåsigt. Det är blåsigt. Opun. Det är varmt. Det är varmt. Det är. Det är soligt. Det är soligt. t o n g f a r r o n g Det är klart väder. Det är klart väder. Vad är det för väder idag? Vad är det för väder idag? Vad är kallt idag. det för väder idag? Vad är det för väder d v a r det f r väder idag? d e t f r väder idag? Vad är det för väder i d e t f r väder idag? d e t f r väder idag?